sis, attaché de production. Sia, musizien. Hautzkoa <gülüyor> <-graf. gülüyor> jozen hasi zireneko lanbide guztiak ordezkariak lugean ziren. Beren ogibidea hila zela erakutsi. Ezituzte onartzen eta ulertzen Frantsiakoa gobernuak hartu hartuneoriak. Maiderek ostatu bat badu Azkainen. Emana luge, eman, uh, gel, eman uh, maska, emana uh, gutzia mainan e, dena e, e, egin dugu. No hormarki eta uh, ez guk ez dugu uh, idekitzen arauina uh, esperantza Uhtaria, ugoia, anezin ez, ez. Mugimendua e, e, segitzen dugu, be, hainitz gure lanetik, eta badugu a, denbora, eta hortako behar dugu hartu da, gure denbora na, mugitzeko. Eta ortako, bai zen larun batean. Etzen bakarra, Jean-Francoak kafetegi badu senperen, eta asurantzen errola ulertzen zailtasunak ditu. Guk e, badugu problema bat asurantzarekin, hor badugu lezer dudeta. Ados, me nunda asurantzia, nunda asurantzia, ez da, ez da, nunda, hor duan, hilabetean e, pagatzen dut asurantzia, bon, ados, me hor zergatik pagatzen dugu. Kesu asurantzen kontrasen pereko hostalari hau atik, etziren bakarik hostalariak mobilizatuak, baitez ez direla kontxederatu guziak, tagtean kultura munduko eragile desberdinak xabi musikaria da eta dena ongi badoa, abendoaren amabostean astenalko da lanean, Alta dudakoa ditu. Behar da hau bekuntzak et egiko dira Ez dugu baterere segurta benik, jakin batda hemenale ere badela estatusa berezi bat, Kulturako langilezako baian ematen du estakuru bat dela gazak hegeski eztatzeko. Estatus berezia ikuskizunetako intermitente estatusa azaltzen zuen esaabik. Ala ere agabita jotzen segitu du, beste musikariekin lanbide hori mementuan ekinkaalagian baldin bada ere, Ila es de la Fugatsyka.